Lå lå lå lå. Lå lå. Hej, hej. Är du redo? Jag vet inte. Jag tror du? <laughs> ja, så <då> ser vi. <laughs>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 <laughs> ja. Basse Bias. Mm -hmm. Sebsson. Hakan. <laughs> Mannegrodan. Vad sa du? Mannegrodan. Manne Min mamma kallar mig Mannegrodan och Mattias trasan när vi växte upp. <laughs> är det någon förklaring, <laughs> Nej, <så här? laughs> förklaring på det där? på det. Mattias tror jag hade en trasa som man vägrar släppa. Är det du eller Mattias som är guldkungen? Mm. <laughs> Är väl egentligen den som tar mest godis hemma hos farmor som Jaha. är guldkungen Men jag tror det var jag som blev kallad när Victor Edman var med det. Kom in Ja Ska vi bara Vi tar <laughs> pass Ja, vi tar paus. Då är vi tillbaka efter avbrottet stört, stört av min pappa Tack Anders vart var vi? Smeknamn, guldkungen Du tog ja. mest godis ja. <laughs> tänkte Jag tänkte på någon mer smeknamn Nej Vi går vidare med ja. Född 18 juni 1991 Är någon känd som fyllde 18 juni Jag vet faktiskt inte Ska vi kolla lite snabbt? Ja, det tycker jag äh... Hoppas det är Steve Buscemi <laughs> din lookalike <laughs> min lookalike vart <laughs> då juni födda Jo. Ja. Ah. Magnus uggla. <laughs> yes. Yes. Ja <laughs> ah, ja, behöver inte kolla det mer, vi har redan <laughs> toppnamnet. Ja. Bor i Oslo. Mm. Tillsammans med Erik och Johan. Vi du äh, efter dem också? Nej, vi låter dem vara så pass anonyma. <laughs> ja. Men du ska kanske flytta till något <laughs> slags loft. <laughs> en våning upp kanske. Det är en möjlighet i alla fall. Vill vi du berätta får... historien? Du berätta för mig förut. Om, om uh, dealen. Ja, Vår nuvarande hyresvärd har lagt fram en deal om att jag kan ta över loftet över lägenheten vi har nu. <laughs> Med den lilla lilla haken att han får komma in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 Um, jag vet inte. Liknar din lite? Mm, jag skulle säga att jag är rottfärgad. Ja, Rotblond. Det är en färg. Jag vet inte. Jag sett att blonda rot. Nej, väl. Kanske rotfärgat. Jag vet inte. Ser inte min nu. Ni får, ni får bestämma själva vilken hårfärg jag har. Mm, kan man ha en omröstning. Ja. <laughs> <efter oss? laughs> Det är bara så råttfärgade eller blod. <laughs> ja, då har vi kommit in på det omåttligt populära inslaget väl drycken oh. ska du få uh, Kaffe vill du ha i alla fall yeah. Så mycket har vi bestämt Och en side order mm. Då um, har du välja mellan Mountain Dew <laughs> Oj mm. Något som heter Nud. <laughs> Okej <Okay>. ja. <laughs> ja. <laughs> Och en Snapple Får jag inte se dem innan utan det ska Nej, vara... Jag tror snäppel hette Pretty in Pink Som undertitel Okej. Okay. Ja, jag är sugen på alla de här känner Ja, jag känner också det Mountain Dew är en klassisk Neckbeard-dryck mm. Och jag tror att du druckit det Nej, jag drack den med, med Mac I Mackes avsnitt ja. för Första gången ja. uh... Men du ger mig Du ger mig ingenting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 Och vi lite kiros också vad heter det? <laughs> Nej Jo, vi har munkar så vi tar yes. det. det är ju en... en munk och en mountain Dew. <laughs> <laughs> det har vi inte sagt när Vi, vi spelar ju in det här um, uh, I marknadstider Så det är ju en marknad utanför fönstret här <laughs> ja jaffari ja, <laughs> Så vi tar en donut på det också ja. ja Då är vi snart tillbaka med Dryckerna och donuten <laughs> Kända från det omåtligt populära inslaget väl donuten Häng med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 En riktig sockerbomb tror du inte va Ja, jag är sjukt tagen. Vill du öppna och smaka ja. på nuden kanske? Det är någon plastflaska så den låter nog inte så mycket va Nej Det var det? Det luktar inte apelsin och mango, det luktar mer Persika mm. Vill du, du, Vi har solo cups här för att vi okay. uh, ska se ännu mer neckbeardigt ut <skratt> Ja. Jag jo, jag kan bara ta lite lite. Häll upp det. Ska jag smaka? Smaka av det. Ja. Ja. Jag Det blir inte jättesuger på att smaka på den. Jag ser det, jag Nej, men det, men det var den var så inte utsägande bara. Den ska ju innehålla sjukt mycket protein, står det på flaskan Jag Kött min Snapple direkt också. Inte en hit. Nude. Ja, oh, jag tänker snappa pretty and pink lemonade. Mhm. Mm Shake me baby and keep me chilled <laughs> <laughs> Made from the best stuff on earth. Oj. So, oh, it, kan du inte läsa vad det är då? Uh, ja. Fruktdryck med citron smug. <laughs> <är det>? <laughs> <laughs> ja, det var ett smug. Ja.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 Åh, oh, Det är socker på den. Det är för mycket socker det här Åh. Alltså. Oh. Just det. Mm. Jag fick meddelanden här från min flickvän. Hon undrar, ska ni inte ha kaffe? Oj. Det kanske vi ska ha. Då är vi strax tillbaka. <laughs> kaffe. Jag kan hämta åt det. Mm. Tack. Jag ska ställa och göra ljud bara. Åh. Oh. Mm. Jag vet kanske vad svaret kommer bli men vill du ha mjölk i? Nej <laughs> Vill du inte bli retad <laughs> Jag där för jag inte ha mjölk i. <laughs> Wow Du kan ju inte ge mig den Du är din mugg Mannen så, då är vi tillbaka med alla drycker och alla mm. munkar Och du det är har fått En fest här nu. <laughs> du har fått kaffet i Draco-muggen mm. Och känner man inte värdig Nej, men som gäst så bj bjuder jag på den jag säga. Det okay. blir fel som, som, <laughs> oh. som gäst så får du den yeah. Ja, Tack. nu kanske vi ska fortsätta <laughs> <Ja>. <laughs> Vi har snackat munkar och drycker all timme nu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 Och Jag minns liksom att Martin Holm sa kombass, vi springer dit, och då sprang ni dit. Kombass, vi springer hit, och sprang ni dit. Jag har förträngt allt. Det här. Och så minns jag Hal halvmöllare i blåbär. Ja. Det är mossa med blåbär. Jag vet fan vad det var. Det, det är mitt första av det. Ja. Men vi pr pratar lite här innan att det, det är svårt att urskilja. Vi, vi har många minnen tillsammans. Det har vi. Men jag vet inte om jag ska ta något som sticker ut så. Men... Jag vill ju inte bli hårkommen För att jag blir målad av Martin Holm <laughs> Nej men det är ju första minnet Jag vet, <laughs> jag vet inte Har du något minne som du vill ta upp? Jag vet inte Nej, svårt att ta ja. ett <laughs> Jag kommer inte ihåg första gången vi Nej, Nej men något annat liksom, som sticker ut Det var ju lite senare i vår vänskap Roadtrippen till Till mm. Öland Var det väl? Ja, ja Öland det var jävligt nice. Och sen Karlskrona och sen Göteborg och Sen strömsta. Och sen hemma ja. man bara på två dagar, tror jag. Det hade du tänkt vara ute i någon vecka, eller vad? Ja, men det var jävligt. Ja, speciellt nu på Öland, mm. var jävligt mysigt. Mm. När vi åkte förbi Åttenby och sen så. <laughs> åkte vi förbi det tre gånger till? Gick ja. vi ner till Långa Janer den som är söderut. Ja. Då Lång... åkte vi upp också. Var vi Långe Pär jag, ja, jag tror vi stannar bara. Vid den södra. Men jag mm. tror vi var uppe och Nosa på den norra också. Och sen <laughs> åkte vi ner igen typ. Ja, men det var väldigt nice. Så tältade vi i Kalmar. Ja. Och sen tänkte vi att vi tar in på vandrade hem i Karlskrona någonting. Vi kom dit sju på kvällen och det spöregnade. Ja. Och de absolut. hade inga rum kvar. Så ja. Men då fortsatte vi köra då. Och så körde vi hela natten. <laughs> Kommer jag ihåg. Vad är Strömstad? Såhär 8. Nej, sju, åtta på morgonen. Ja. Eller så vi bara kör runt. Jag kan minnas att inte är mitt i natten att vi stannar på en ställe och då dunkar sig slags Jag hade en bränt energie med slacksmål klubben. Ja. Musik. <laughs> så den rakade ögonbryn hörde man nå någonstans i Mallersta Sverige. Det var då, var det inte då Emil och så vid baksätet? Alltså <laughs> stod du och jag utanför framför. Billljusen mm. Eller liksom Lyckorna Och så kollar vi på någon karta Och så och vaknade Emil upp själv i bilen Med den musiken Och så stod vi utanför Lyckorna bara... Vi kan få ett lite ja. exempel på Hur slagsmåsklubben låter Här Mm, bra minnen. Mm. Då går vi vidare med bästa vännerfrågorna. Vad var ditt favoritämne i skolan? Ja, ah, Är det alla årskurser? Ja, du får välja. Mm, jag har alltid varit en sucker för träslöjd. <här> <här> jag vet inte. ja eh... Men om jag inte får välja det. är klart jag får, <här> får välja det. <här> ja. Men om jag skulle välja något annat så är det Programmering i så fall mm. Och det har ju hjälpt dig på vägen det Så att säga ja. Med Ove Programmeringsgubben mm. yeah. Favoritfärg mm. Svart tror jag alltså det har jag alltid sagt så här: Under min uppväxt så har det alltid varit grön mm. Men Vem fan gillar grönt <laughs> oh, fan gillar grönt Okej, okay. jag kan säga grönt då Mm Svart är väldigt tråkigt De Är svart en färg Ja <laughs> <laughs> man um, Favoritmat Oj Okej, okay. det var tydligt du sa det med farmor förut <laughs> Farmors hemgjorda köttbullar Med ah. mjöliga potäter Och sås Fy fan vad gött Det vattnas i munnen, jag hade också en farmor som gjorde, gjorde Köttbullar, mm. det hade väl alla kanske Men ah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 kolumn säsong 1 jag inte, sex eller sju gånger nu tror jag. <laughs> så nu tänkte jag bara på två nä men första gången jag såg säsong 2 så var det så här. Mm. För då jämför man bara med ytan. Men sen när kolumnen så ja, det funkar den Jag gillar det då är det Smoke Adams. Ja, de kan ju inte mäta sig med säsong 1 alltså. Nej, det går inte. Mm. Eh, har du någon favoritlåt och har du någon favoritlåt just nu? Mm. Jag tror jag folk då har donuts i käften. Jag är ledsen. Jag kommer nog inte ha så här något ätbart i resten av intervjuerna. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Det känns som att folk förväntar sig att jag ska säga någon hiphop här. Ja. Känner, uh, känner du så? Nej. Sen så kommer ta han, vad heter han? Som ett stort D och en apostrof. The angelo <laughs> <laughs> ja, Det, not, not det so. är en kandidat, absolut. Uh, Nej, jag tar fan av hiphop ändå alltså. Mm. Shoot. Wesleys Theory Med Kendrick Lamar Är det um, från Nya7? Ja? Yes Inte från den uh, Untitled, Unmastered Men Pimpa pimp Butterfly ah, Okej, okay. ja, det känner jag inte riktigt till Intros på det Du kan fade in mm, ja. Every nigger is a star <laughs> Inleder du där med? Uh, jag avbryter det där innan vi blir stämda <laughs> <laughs> Motto Catchphrase. Nu har jag en som jag skrev på jobbet då, Men den är rätt tråkig för den, den funkar ju på jobbet. Det var ju Lean Min coding. coding Machine. Du kan inte ens. Jag kan inte ens. Um, så skulle ju vara dig i så fall, men. Mm. Jag, vet, jag kan inte komma på någon. Nej, den är räcker gott och väl. Emil hade ju massa förslag till mig dock som jag kunde ta. Just a small town boy. Precis. <laughs> Ja, en vidre Ja, vi kan gå vidare. Ja. Jag tycker om. När du tar på mig. Ja. Jag tycker inte om. Eller vill du ha något annat. Jag vet inte. Uh, folk som går sakta på trottoaren och tar upp all plats. Jag har inget problem att köra om folk, men jag blir så stressad. Ja. Uh, ja. Gå bra. Jag vill ha chans på. Oj. Miranda Kerr. Mm. Jag fick inte upp en bild i, i huvudet hur hon ser ut just nu. <skratt> <skratt> Nervös. <skratt> Men eh, ryktet på stan säger att hon ser bra ut. Hon ser att okay ut. Orlando Bloom säger. Yes. X. Right. X.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 det låter som ett motto nästan Ja Klippa in det där <laughs> um, Men det är ju inte helt lagligt Nej det Och är det gräs Eller andra saker Köpa hembränt när man är 15 Inte lagligt heller så Nej Speciellt inte av Kenneth Strand <laughs> Nej Verkligen inte Vi ska inte gå in på Kenneth Strand mer kanske <laughs> <laughs> Det är mycket mörker som gör mig att där Ja Nej men Inge, Ingen mord eller sånt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 HAN! <laughs> <laughs> um, du kan jag ta en, en till. Um, vad sa först då? Fan. Fan. Och så var det hårt. Fan! <laughs> <laughs> Ja men det finns, ja. jo. man kan använda det på många olika sätt Förlåt jag sätter det på plats ja, det är Jag var inte redo men Jag gjorde mitt bästa ja. det Ska ha en eloge Det här visste du inte om mig Oj Vi får ju gå, gå till Totalt jävla mörker här Om du vill veta något du inte vet Fast jag tror om du vet det I så fall Intriget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 Nej, men jag. Kanske någon som vill ha lite uppmärksamhet. Ja, kanske, kanske. kanske, kanske. <skratt> ja, ja. Nej, men det Alla verkar jag... ju veta det ändå. Mm, men nej. det är en sån grej som liksom, Det här berättar vi inte. Nej. Det håller vi i käften om det. Här. Men jag vet inte om um, hur jag hörde om det heller? Nej. Men då var det kanske inte från dig då. Nej, jag vet, det var på något fest vi hade hemma hos mamma, mm. tror jag var Emil Aries Johan Skärvik och Macke så går fram i jag grupp var, Ja så fram i grupp Och bara Är det sant här liksom och då, då Ja först var jag såhär Nej vad fan snackar du om liksom för mm. När jag säger att jag håller käften något, Så håller jag käften om något <laughs> Ja eh, Men ja För jag kan tänka mig Så vissa jag kan komma ner som en bomb mm, Det är möjligt mm. Nu vet ni <laughs> jag Hade kunnat vara varit Pappa Bias <laughs> <laughs> ja, Vilken jävla bra pappa du <laughs> Jag hade ägt som pappa ja.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 jag tror att jag utstrålar lugn. Mm. Är det, stämmer det? Ja, ja, ja. Jag gillar när folk runt mig mår bra. Så jag försöker göra en effort för det. Mm. Jag givmild. Jag gillar att bjuda folk på saker och sånt. Mm. Jag delar med mig av det jag har för det mesta. Men varför hatar folk dig? Det förstår jag inte. Det är ingen som hatar mig. Ingen kan hata mig. Jag vet inte.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 Still inside Shodinkan on their On the, run, the endless grey On the fight for the righteous But who's to say For a hill men would kill Why they do not know Stuff and wounds, test the pride Men of five still alive to the raging glow Gone inside from the pain That they surely know Mycket bättre än vad jag förväntade mig <laughs> Försökte något <laughs> Hur, <annat>. <snar> <snar> <snar> jag Hur gör man en Metallica-låd? Bra Det hade varit roligt om den hade varit så här, Precis så som originalet <laughs> Men jag försökte och det, lät så, det lät så jävla dåligt Men ja, det var det hela Nice. Tack, Tack och hej When the four corners of this cocoon collide, you'll slip through the cracks. Hoping that you'll survive. Gather your wit, take a deep look inside. Are you really who they advertise? To catch a butterfly. At first I did love you, but I just wanna fuck. Toss and turn, listen, learn. You was my first girlfriend. Bridges burn all across the board. Destroy.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 Up, get like We get should never came this jacket never came money, go back. money.